Oztatu gen prinsipioa da jendea elkar ezagutzea, jemana sortzea edo zein urteko jendea elkar tzea eta dena ongeetorriak izanen dira. Horretarako dena pentsatu izanen da, dioko asko proposatuak izanen dira jemana sortzeko jendean artean. Bakarrik eta ortzean ere pentsatzen dut ezela denbora asko bakarrik pasako. Eta horra beraz gau aldi ezberdin asko beste baina ez bakarrik, horra kultura kultura gaudaldi kulturalak, kontzertuak, konferentziak, jokoak oh, aurre proposamen asko izanen dira. Eredu presiada sozialbaja arena Ekan dugu, badira ba enbestena gusiz, zuena da Oztatuan ola martxanda? Bai hori da, beraz edo nork erostena aldu uh, Oztatuan zatitxo uh, bat, beraz 1 euro minimo eman ez, eta gero nahi duzuen uh, dira emaiten alda, eta bostu gain beraz rekuperatzen da uh, diru hori um, interesabatzuekin. Oja, eta jakinez, gero uh, Oztatuaren irabazien eguneko ama boste, joaten dela uh, guk uh, elkarte bat zuheri ere. Ezeki hirure uh, on batzte zen batz. Momentuko bai Kaik kasik bejeung ira. Be jak denak, momentuko dira yende, bai, Euskal Egiko batez ere jendeak, momentuko ideki dugu uh, ohja inguruko jendeari, eta gero jendea falta badaidekiko da ordoan uh, beste, beste pertsonai behinan hor uh, lehen zen benetan uh, tokiko jendea elkartzea hori da eta proiektu hortan horretan uh, xartzea. Zartke mandizu uh, gogoa hurri horretan parte hartzeko besta garen gogoaz? <laughs> beste ez bakarrik, bo deia Kami Ekinosulaguna behin ez. Eta ez ratxematen dut kristan uh, proiektu dejadela eta orgelako tokiak falta direla. Orra izanen da, benetan bizitoki bat eta ez bakarrik Zatu bat pote baten edateko, izanen datoki bat egoteko, bizitzeko, eta eta gauza asko ikasteko, partekatzeko, eta horrek nago gogoa eman, baita ere uh, bakoitzak uh, proposatzen aldituelako gaualdi batzuk, eta Horrek gogoa ematen zidan, e beh, orra, balin badut zakit erraten zemezara kamiek eszeneideki bat proposatzea, ukaiten halko dut gaualdi bat nere eh, eh, ekintza eh, edo gau aldia proposatzeko. Horrek duan giten pizkat beresita xuna, besta ustatu eko eh... Be justuki hori atxe dut esberdintasuna dela euh, euh, bizitoki hori zatea, eto horre ez bakarrik horren batentzat, pote batentzat, baina benetan horra gauzak ikasteko, momentuak partekatzeko, eta, eta fauriatxe maten dut benetan falta zela hemen eta gainera badakigu uh, dehe eksitzen diren uh, sozial tabernak uh, bisikiongi bilzen direla eta hoja, espero dugu hemen berdin izanen dela. Konagusizateko zer dira bete berrak dirua hemen eta parte hartu uh... beraz, hor joaten alza izte uh, lita puntuko uh, web gunera, eta bai beraz emaiten alda uh, minimoa da eun euro eta gero emaiten duzen nahi duzen sosa uh, gero ez da bater obligaziorik horik uh, izaiten alda beraz Diabekide, do pankopatran, mm. ba, horra, uh, baina nahi bauze bakarrik horra, uh, parte hartu hortan, baina gero izan, proposatok izanen dira bilkurak adibidez, bako hitzak, norbaitek bali meitu ideiak, proposatze, ide, ideiak proposatzeko, habere ideiak proposatzeko, baina ez ez badu uh, bilkura horietan parte hartu nahi, ez badu uh, ideik proposatun nahi, ez da rozorik, ez da obligazi horik, eto gertzen halko da, ezte donork bezala, boteen edatera, eta momentu oso baten basatzera. Baina horra, nahi dutenek uh, Giago euh, engainatu eta gauzak proposatu hor euh, posible euh, izanenda.